Не через неї, а через її статус уточнювала його мати. Вона бачила, як починали сяяти очі її сина і супилася. «Франсуа, не забувайте про Клодію, ви її вінчений чоловік, і вона носить вашу дитину. Але лікарі кажуть, що дитина буде великою у Клодії скривлений таз. Хто знає?» Навіть думати про це не смійте. Втрата спадкоємця трону найбільше горе для монарха. Мати відволікла його, повідомивши, що одержала звістку про те, що брат Мері вельми прихильно поставився до пропозиції герцога Баварського. А його королева Катерина, котра знову вагітна і тому знову в милості, підбиває Генріха повернутися до проекту шлюбу Марі з її племінником ерцгерцогом Карлом. Вони з Франциском не повинні цього допустити Союз Англії зі споконвічними ворогами Франції і Габсбургами невигідний для них Тому поки королева ще залишається підданою Франції Їм варто зорганізувати для неї шлюб, що відповідав би інтересам королівства Що скаже Франциск, якщо вони обговорять проект шлюбу королеви з Карлом Савойським? О ні, Карл надто гарний! «Марій може ним захопитися?» – поквапно відмовився Франциск. Луїза розуміла, куди хилить син, і запропонувала союз молодої вдови з козеном Франциска Антуаном, герцогом Лоранським. Адже Марій тоді залишиться підданою Франциска, хоча й буде дружиною іншого. Отоді Луїза не перешкоджала б любовній інтрижці сина з родою англійською. Вона поклала руки на плечі синові, він був такий високий, сильний, вродливий. Луїза добре розуміла трепет тих жінок, які втрачали голову через Цезаря. «Мій любий Франсуа, я ж розумію, що вам, як і раніше, симпатична ця Тюдор, і не бажаю вам нічого, крім щастя». Він поцілував її руку і притис до своєї щоки. Так він робив, коли був зовсім маленьким хлопчиком. Луїза посміхнулася. «Матінко!» Почав він. Чи не вважаєте ви, що мені вже час відвідати вдову? Радісні бісики миттєво зникли з очей Луїзи Тепер посміхалися тільки губи Добре, що син усе ще в її владі Навіть радиться з нею Погано інше Він не заспокоїться, поки не одержить те, чого так хоче І станеться це... Пане, сину мій я розумію ваше бажання, як вірного лицаря, відвідати прекрасну вдову в місті її ув'язнення. Але ви не тільки лицар, сір, ви король Франції. Усі ці роки я виховувала вас, як майбутнього монарха, отож вгамуйте вашу пристрасть. А поки що, чи не краще вам зустрітися з коннетаблем Шарлем Бурбоном і обговорити з ним план майбутньої італійської кампанії?» Вона діяла впевнено, адже як би не захоплювався Франциск прекрасною дамою, не менше він бажав здобувати славу на військовій ниві. Як і Людовик XII, він походив зі стародавнього міланського роду Вісконті і жадав відвоювати герцогство Міланське, на яке мав династичні права. Він також планував взяти реванш за поразку свого попередника в італійських війнах. Молодий Франциск марив лаврами полководця, і його матері легко вдалося відволікти сина від думок про королеву. До себе Луїза повернулася у чудовому настрої. Але там на неї вже чекала молода Невер, яка відразу заторохтіла, просто захлинаючи слиною. З нею щось коїться. Сьогодні, коли англійка прокинулася, в неї закрутилась голова, вона похитнулася і кілька хвилин стояла, схопившись за стопчик, що підтримує запону. Ця погань була така бліда, що я не на жарт злякалася. А ще вчора, коли Дюмон на її прохання принесла цілу таріль квашених яблук, вона з'їла їх майже всі, навіть відмовилася від вечері. Луїза насупилася, нервово смикаючи вервицю біля пояса. «Що це? Звичайне нездужання і примхи, чи прояв того нездорового стану, що спостерігається в жінку першу пору вагітності?» Вона вирішила з'ясувати все сама, відвідавши королеву. «Мені повідомили, що зранку у вас трапляються запаморочення», – співчутливо посміхаючись, запитала Луїза. «Мері раптом розлютилася. Було б дивно, якби їх не було». О, великий Боже, хто я, бранка чи королева? Мене тримають у вежі, не дозволяють і носа вистримути на волю. Вікна мої загратовані, на дверях засуви, навкруги варта. Цілими тижнями я сиджу в темряві, дихаю димом від каміна, не бачу світла Божого. Також на моєму місці розхворівся б. У неї почалася істерка. Королева металася по кімнаті, заламувала руки і ридала. Постійний страх, туга й самотність знайшли вихід у потоках сліз. Луїза спокійно спостерігала за нею. Королева, вдягнена в жалобну сукню з тугим ліфом і вузькими, щільно зашнурованими рукавами, здавалася особливо худенькою. Чи вагітна вона? І що це за істерика? Чи викликана вона ув'язненням і самотністю? Чи це напад дратівливості, що часто трапляється у вагітних жінок? Луїзі важко було зрозуміти. Сама вона під час вагітності не відчувала жодних притаманних більшості жінок незручностей. Материнство було їй на радість. «Навіщо ці ридання, мадам? Ви ж, королеви, повинні розуміти, що ваше вимушене ув'язнення пояснюється не тільки церемоніальними, але й практичними мотивами. Адже якщо ви вагітні...» Вкрай важливо встановити, що батько дитини – саме король. «О, тоді ви можете бути спокійні. Востаннє я була в опочивальні спокійним государем півтора місяця тому». Марі Брехала, назвавши останній термін, коли була з Чарльзом, вона одразу помітила, як здивовано злетіли тонкі брови герцогині. «Помиляєтеся, ваша величність. Останній раз ви провели ніч із Людовиком Валуа – 14 жовтня, тобто більше двох місяців тому Тоді, якщо вам усе так добре відомо, навіщо цей фарс, це ув'язнення Чи не краще відпустити мене додому в Англію? Я ж невпинно пишу про це моєму брату-королю Вона знала, що її кореспонденцію ретельно вивчають Мері подивилася на Луїзу і зі страхом побачила, що обличчя тієї раптом стало відверто злим, чітко проступили зморки в куточках скривленого рота, і за мить вона перетворилася на стару розлючену фурію, немов душа цієї жінки відбилася на обличчі, проступивши через благопристойну маску посмішку. Ви брешете. Усе, чого ви хочете, моя красуне, це залишитися королевою Франції.